Плюнув крізь зуби молодик, який зовсім не скидався на бомжа, якими уявляють собі цвентарних працівників. Йому б кроватку й білу сорочку, жоден офіс не відмовився б від такого менеджера. Віктор зрозумів, чому так тихо, без співу, без попів, без молитви. Таких горбків, без хрестів, з одним-двома віночками. Тут, мабуть, було чимало, та зима запорушила, вирівняла поза межами цвинтаря, на неосвяченій землі. Так ховають тих, хто розпрощався із життям з власної волі. Гріх важкий, непрощений. Та хто їх знає, тих людей, що накладають на себе руки? Де їм легше лежати – удома, у теплому ліжку, чи отут, поза цвинтарною огорошею, невисповіданими і непрощеними? Ні, не знайшов Віктор у душі осуду для цього нещасного чоловіка. Повернувся назад до машини. Нічого не сказав Валі. Вона й не помітила, опоряджувала одяг. Зачесалась, поглянула у люстерку. Люди добрі, як же вона вийшла з дому? Не зачесана, не підфарбована. Машина зупинилась на подвір'ї Романового будинку. Саме вчасно. Заносили труну. «Ти бач, як швидко спрацювали хлопці!» – у голос здивувався Віктор. Він не просто здивувався. Відчув величезне полегшення, зітхнув на повні груди. Не доведеться виконувати відповідальне, але таке неприємне доручення Маркіяна самому. Обійшлось без нього. Я думав, ця тяганина з ментовськими процедурами займе більше часу. «Молодець, Вуйко!» «Не називай Маркіяна вуйком!» Це були чи на перші слова, які мовила Валентина до Віктора. Потроху приходила до тями. Не розуміла, як це з ними трапилось. Та ще й на цвинтарі. Та ще й такого дня. Такої хвилини, коли й подумати не про сльози гріх. Яка ж нечиста сила прив'язує її до Віктора. Які такі пути, що їх неспроможна розірвати навіть смерть? Навіть смерть? Чи любов сильніша за смерть? Ні, не сильніша, зупевне ні. Он, Роман, не вберегла його любов. Чи, може, заснула вона на той час, ослабла? Ні, не може бути, щоб любов виявилась сильнішою за господиню світу. Аж ніяк не може але що яка сила кинула її в обійми Віктора так неподоланно так непереможно так спрагло. вона ж ненавидить його вона цілком певна у цьому він приніс їй стільки болю тільки біль тільки неприємності тільки горе тільки втрати вона його ненавидить це так само певно як те що узимку падає сніг вона ненавидить і не уявляє собі життя без його рук, без вуст, нещадно ніжних, без цих шалених і виснажливих обіймів. Віктор – переможець. Віктор – життя. Віктор – любов. Віктор – її смерть. Чому? Чому вона так подумала? Неправда, все не так. Він – тільки життя і любов. Він – білий бік цього кольорового, різнобарвного яблука, званого буттям. Цих думок Валентині вистачило, хіба що на час, поки вони підіймали сходами. Вже за порогом квартири, відчиненої за правом жалоби усім, хто прийшов розділити чужу біду, запах горя поглинув усі інші відтінки почуттів. За ці кілька годин усе в Романовій хаті змінилось. Звільнилося місце посередині для труни. Укрилося килимом, засвітились свічки. Дзеркала і люстри вбрались у чорне. Приглушене світло, стишені голоси. Наче люди соромились бути живими отут, перед лицем одного із нас, хто вже переступив межу і належить вічності. Валя засоромилась своїх знову звично рожевих щік. З морозу. І ще з однієї причини, про яку не можна говорити у цих стінах. Наступний день минув швидко. Як кожне дійство, розписане по хвилинах, церемонія смерті вимагала мовчання.